Bentornate, Bentornati a tutte e tutti, una nuova puntata appunto sull'acqua, sull'acqua pubblica, sulle mobilitazioni che si verranno messe in campo proprio nei, nei prossimi giorni, però prima di entrare appunto nel vivo e anche avere alcuni collegamenti telefonici ci tenevamo un po' a fare il punto della situazione su che cosa sta avvenendo In Italia, e sulle ricadute che i provvedimenti in discussione in Parlamento, approvati anche dal Consiglio dei Ministri, hanno sulla, sulla, nostra, sulla nostra città. Infatti, come avrete potuto vedere, il Consiglio dei Ministri della scorsa settimana ha approvato un decreto in cui si obbliga alla privatizzazione di poste italiane e anche di ENAV, come appunto uno dei primi atti proprio formali e concreti in cui la tanto sbandierata appunto privatizzazione e processo. più volte richiamato dallo stesso presidente del Consiglio Letta, inizia a camminare. Eh, già nell'autunno scorso più volte appunto era stato ricordato che le privatizzazioni erano un po' la panacea a ogni male erano la soluzione allo sprofondare del, del, del debito pubblico e così con il nuovo anno diciamo si rimettono in campo ai noi vecchie ricette ricette che ricordiamolo sono state bocciate dalla maggioranza assoluta del popolo italiano che ha detto chiaramente Che l'acqua e i servizi pubblici non debbono essere privatizzati. Ma eh, diciamo, i nostri rappresentanti istituzionali eh, fanno finta di, di non ricordare e anzi di appellarsi appunto a necessità e a eh, diciamo, urgenze e crisi eh, che si rinnovano sostanzialmente di giorno in giorno. Questo, appunto, è stato approvato la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri e ovviamente è solo un primo passo. perché contemporaneamente sono uscite una serie di dichiarazioni anche di vecchi personaggi che hanno dato il là alla, alla, alla privatizzazione delle varie aziende statali negli anni 90 eh, vogliamo ricordarlo su Repubblica appunto nel, eh, il, giorno, il giorno stesso in cui è stata approvata questa privatizzazione di poste italiane è uscita un'intervista a quello che è stato uno dei massimi consulenti e consiglieri eh, di, di Amato allora presidente del consiglio a metà anni 90 quando fu, fu avviata appunto la prima lenzuolata di privatizzazioni. Ebbene a questo a questo personaggio ha tenuto a ricordare che appunto quella fu eh, una così una boccata di ossigeno per per lo Stato per lo Stato italiano e che quindi oggi ancor di più a maggior ragione deve essere perseguita quella strada per risanare i, i conti pubblici, dimenticandosi che appunto a prescindere da tutti Tutte quelle che sono le conseguenze del, della messa sul mercato di aziende, beni comuni e servizi pubblici diciamo, non, non c'è sicuramente un, una soluzione al, al debito visto che queste entrate sono una tantum e il prossimo anno saremo di nuovo da capo, da capo a dodici. Però eh, ha detto di più eh, questo, questo personaggio perché ha voluto mandare un messaggio chiaro anche al sindaco di Roma Marino dicendogli che se lui avesse invece di chiedere i soldi sostanzialmente allo Stato italiano se avesse voluto coprire il, il, il, il buco che c'è nelle casse del Comune di Roma lo avrebbe potuto fare in, in pochi minuti solo alzando una cornetta del telefono e mettendo appunto In vendita i gioielli della, eh, della città di Roma, eh, gioielli che guardano ovviamente alle aziende. Eh, partecipate dal Comune, che ricordiamolo non sono più eh, pubbliche perché sono tutte delle società per azioni, a partire da AMA, ATAC ma anche la stessa, la stessa ACEA e anche mettere sul mercato quello che è la gran quantità di immobili e patrimonio pubblico ancora in mano al, al Comune. Ecco, questo ci sembra un avvertimento abbastanza chiaro e tant'è che eh, negli stessi giorni e nelle stesse ore la nostra cara ex assessore al bilancio eh, Lady Linza, Linda Lanzillotta ci ha riprovato e nel, in un decreto che è in discussione al Senato ha voluto reinserire ciò che in, eh, a fine anno scorso eravamo riusciti a bloccare ossia appunto la privatizzazione a partire da Acea. di tutte le altre aziende pubbliche AMA e ATAC pubbliche partecipate dal comune e, e la dismissione del patrimonio non contenta eh, intende anche sostanzialmente mettere per strada anche tutti i lavoratori eh, diciamo in modo indiscriminato e quindi dare il via anche a licenziamenti per, per motivi per motivi economici e sappiamo che le casse delle aziende come ATAC e AMA sicuramente non stanno messe bene che quindi questo possa essere sicuramente una scusa per favorire licenziamenti, licenziamenti di, di massa. Ecco questo è un secondo tentativo perché appunto la mobilitazione che abbiamo messo in campo con diverse realtà a fine 2013 è riuscita a bloccare Eh, quello che era la volontà appunto sempre della Lanzillotta e di, altri, eh, e di altri rappresentanti istituzionali che siedono in Parlamento in modo del tutto trasversale, appunto quello di dire al Comune di Roma eh, di eh, sostanzialmente dare dei finanziamenti per ripianare il buco di bilancio ma questo doveva comportare una sostanziale vendita di tutto quello che era il patrimonio in capo, in capo al comune Ecco su questo intendiamo eh, dirlo con chiarezza, noi non faremo un passo indietro ma anzi chiameremo alla mobilitazione se tutto ciò dovrà essere confermato, visto che eh, è un emendamento che è stato presentato, Cioè sono diversi emendamenti presentati che vanno nella stessa direzione ma che dovranno essere votati domani dal, eh, dal Senato e per cui eh, domani sicuramente monitoreremo i lavori dell'Aura. e qualora ciò dovesse appunto, eh, passare sicuramente chiameremmo chiameremo alla, alla mobilitazione. E, mh, ci teniamo anche a ricordare che oggi c'è stata una giornata importante perché si riuniva eh, per la seconda volta in una settimana la conferenza dei sindaci, ossia quell'ambito di discussione tra i vari enti locali della provincia di Roma, del lato 2 del Lazio, per decidere... cose abbastanza importanti. Si era all'ordine del giorno la tariffa dell'acqua eh, del, dell del 2012-2013. Sembra un qualcosa di abbastanza scontato e normale eh, perché appunto quel, quell'ambito, eh, quell'istituzione, ossia la conferenza dei sindaci è tenuta proprio a decidere su questo, ma in realtà. Sulla tariffa del 2012 e 2013 come Movimento per l'Acqua abbiamo messo in campo una mobilitazione sin, sin dall'anno scorso perché è una tariffa decisa da un'autority cosiddetta indipendente, l'autorità per l'energia elettrica e il gas e, e, e che però non fa altro che violare. pesantemente i referendum del 2011 che avevano detto in chiaro modo che non si potevano far più profitti sull'acqua eliminando quella voce della remunerazione beh l'autority con il solito gioco delle tre carte molto caro a diversi istituzioni eh, pubbliche nazionali ha reinserito sotto mentite spoglie questa questa voce garantendo un profitto ai gestori prima era del 7% adesso ammonta circa il 6-4% ma purtroppo il principio è lo stesso e quindi noi crediamo che ciò non possa essere accettato visto che 27 milioni di italiane e italiane lo hanno, hanno deciso chiaramente che ciò non poteva essere più reinserito nella bolletta. Con la mobilitazione che abbiamo messo in campo a partire già dalla scorsa settimana su cui c'è stato un rinvio proprio ad oggi oggi abbiamo Preteso che il tutto venga rinviato ulteriormente di 30 giorni, visto che le norme lo, lo prevedono, lo possono prevedere. E perché? Perché in questo, in questo tempo, in questo periodo, eh, arriverà una decisione importante da parte del TAR della Lombardia, a cui siamo dovuti. ai noi ricorrere per far rispettare il referendum abbiamo promosso un ricorso appunto a questo tar e chiedendogli appunto di eh, esprimersi su uh, questa violazione pesante della volontà, della volontà popolare l'udienza ci sarà il 20 febbraio e quindi abbiamo chiesto ai sindaci di non approvare una tariffa illegittima che va contro i cittadini perché prevede un ulteriore aumento appunto della, della bolletta e più eh, viola diciamo, il, il referendum e su questo per fortuna dobbiamo dire diversi sindaci ma anche mm. il rappresentante del Comune di Roma hanno inteso darci ascolto e, e quindi hanno bloccato questa, questa procedura e ora sarà nostro compito fargli capire appunto che ciò deve essere assolutamente bloccato e non avvallato come invece sembrava nelle, nelle, loro, nelle loro intenzioni Ehm, io non so se Fulvio hai da aggiungere qualcosa o, oppure ci possiamo anche fare una pausa e poi iniziamo ri, ricominciamo parlando appunto delle, delle prossime iniziative facendo un collegamento dal, da Frosinone con uh, una rappresentante Luisa del coordinamento per l'acqua pubblica di Frosinone e, e, e ci racconterà anche perché Eh, loro saranno qui a Roma dal 29 al 31 sotto la regione per difendere appunto l'acqua e i beni comuni sempre all'ascolto degli 87.9 e di Radio Onda Rossa vi ricordiamo il numero di telefono che potrete utilizzare per partecipare alla trasmissione del coordinamento per l'acqua pubblica 06 49 17 50 ascoltiamo adesso un pezzo di Lenny Kravitz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 It's not when she's away. no sunshine gone. She's always gone too long. Bene, riprendiamo la la trasmissione sull'acqua pubblica e dopo. l'introduzione che ha fatto Paolo, passiamo a, a, un, a un appuntamento che tra breve ci sarà qui a Roma dal 29 al 31 gennaio sotto la presidenza della regione Lazio alla Garbadella, via Rosaria Mondi Garibaldi dove il coordinamento regionale eh, dell'acqua pubblica del Lazio ha dato appuntamento a tutti i comitati della regione per rivendicare quella proposta di legge di iniziativa popolare che il 25 marzo del 2013 è stata presentata subito dopo che si era insediato da poco il, il nuovo governo Zingaretti alla regione e dal quale avevamo ricevuto assicurazioni per un'ampia discussione tra i comitati e, e la politica e per poter mettere in campo una nuova eh, legge eh, che regolamenti l'acqua eh, sotto la tutela del servizio pubblico. Ovviamente questo non è accaduto, ci troviamo alla scadenza dell'anno, manca pochissimo e quindi noi adesso pretendiamo di poter eh, portare in Consiglio regionale la nostra proposta di legge e faremo il possibile affinché questo, questo avvenga. Cominceremo dal 29 in cui ci, saranno, eh, ci sarà un'assemblea con eh, molti sindaci che hanno appoggiato la nostra proposta di legge deliberandola nei propri consigli comunali e portando le loro delibere alla regione. Ragione. Proseguiremo con un presidio sotto la CEA giovedì 30 dalle 10 alle 13 per eh, manifestare contro questa politica eh, massacrante dei distacchi dell'acqua in tutta la città in modo indiscriminato e per... attaccare fortemente la CEA contro l'accordo che ha fatto con la società israeliana eh, Magorot, eh, la quale è stata eh, indicata da tutti quanti come una società che non ha assolutamente rispetto né dei diritti umani né dei diritti eh, delle persone perché sta tentando in tutti i modi di poter togliere l'acqua alla Palestina e quindi la, la tre giorni sarà una tre giorni molto intensa, si concluderà venerdì con un'assemblea in cui Eh, parteciperanno tutti quei movimenti, tutte quelle associazioni, tutte quelle realtà che stanno eh, eh, che stanno lottando per la difesa eh, dei diritti eh, negati, parlo del diritto all'abitare, parlo del diritto alla sanità, parlo del diritto a un giusto eh, a un giusto modo di poter smaltire i rifiuti nella nostra nella nostra città. Quindi invito tutti e tutti a partecipare a questa tre giorni che si svolgerà eh, ininterrottamente compresa la notte e che Quindi richiede anche la presenza dei cittadini e non soltanto degli attivisti. Mm, io direi che a questo punto dovremmo lasciare la parola a chi sta portando insieme a noi le, le vertenze. Parliamo della città di Frosinone e della città di Viterbo per due motivi, uno diverso dall'altro ma non per questo eh, meno importante uno dell'altro. E quindi eh, direi di eh, metterci in contatto con eh, Luisa, non so se ci sei. Sì, sì, ci sono. Ciao. Ah, ciao, ciao, ciao Luisa. Ecco, vorremmo che eh, tu eh, raccontassi insomma qui eh, a chi ci ascolta eh, quello che ACEA eh, ha fatto e sta facendo uh -uh. da voi a Frosinone. Sì, sì innanzitutto ecco voglio dire che anche noi saremo presenti al presidio dal 29 al 31 gennaio. e ecco anche noi invitiamo tutti i cittadini e i comitati in lotta a partecipare e ecco l'invito viene proprio da un territorio, quello nostro, quello dell'Auto 5 Fosinone che sta veramente vivendo sulla propria pelle, subendo sulla propria pelle la, la drammatica dimostrazione di un sistema di gestione idrica che è risultato veramente fallimentare Da una parte proprio perché ha affidato un bene essenziale alla vita come quello dell'acqua a un gestore eh, che qui a Frosinone è del tutto privato al 100%, che ha ceato 5 FPA e dall'altra parte invece non ha garantito il controllo di questa gestione. Quindi parlo ecco della parte politica, della responsabilità che hanno i sindaci quindi di, insomma, di tutelare i cittadini. quindi insomma la gestione da noi ha veramente ha danneggiato ma sta danneggiando tutt'ora i cittadini il territorio, il patrimonio di, di tutti i comuni, di questi 86 comuni che fanno parte del lato 5 e, ultimamente ecco c'è stato lo scandalo per esempio della, dei depuratori che sono stati messi sotto sequestro sette depuratori di comuni tra i più grandi del, del territorio provinciale e questo insomma ha richiamato l'emergenza no, dello stato dei nostri decoratori che eh, diciamo noi calcoliamo più o meno che un 75% del territorio non, non è servito da, da una depurazione regolare, insomma in funzionale esercizio, come le stesse perdite più o meno si attestano anche a una percentuale analoga, più o meno ecco, sul 70-75%. Eh, lo scandalo anche della, della percentuale minima mh, degli investimenti effettuati rispetto a quanto previsto dal piano d'ambito scaduto dalla gara eh, la non so la manutenzione delle reti degli impianti sia ordinari che straordinari che delle volte non viene fatta e la, la determinazione della tariffa dell'articolazione dell tariffaria che noi qui sul territorio stiamo contestando da, da diversi anni ormai dal dal 2006 2007 abbiamo iniziato ancora prima della della campagna d'obbedienza civile in cui appunto c'è qui sul territorio ci sono migliaia ormai di utenti che contestano la la bolletta la fattura che viene emessa da CEA e la contestazione riguarda sia le modalità di di pagamento di di fatturato dei metri cubi consumati sia proprio della della tariffa stessa del modo in cui viene determinata in cui viene appunto applicata l'articolazione tariffaria e Dal 2000, vi parlo da, già da gara dal 2005 fino a, eh, al 21 luglio 2011 quando poi insomma siamo entrati anche noi in campagna di obbligamento civile e quindi abbiamo contestato uh, anche la, mh, insomma, il 7% della remunerazione del capitale investito che con l'esito referendario è stato di fatto tolto dal calcolo tariffario. Da ma che viene tutt'oggi, anche se c'è stata un mese fa un'importantissima sentenza del TAR eh, Lazio, eh, tutt'oggi viene applicata sulla bolletta. Quindi, okay. niente, i cittadini contestano ormai da anni, queste contestazioni oltretutto non ricevono mai risposta da CEA, che anzi lancia continuamente delle campagne, di delle violente campagne, di insomma non so, che si traducono in solleciti minatori dove appunto minacciano, minacciano e anche effettuano delle riduzioni del flusso per poi arrivare al distacco, nel tentativo proprio di costringere i cittadini a, al pagamento di quello che pretende i cittadini oltretutto lasciati indifesi perché non sono assolutamente tutelati da da nessun, cioè dai dai sindaci che insomma in teoria dovrebbero difenderli. Eh, scusa Luisa, eh, ti interrompo un attimo perché vorrei che tu eh, dicessi a chi ci ascolta un po' eh, brevemente quello che è successo con, eh, con la causa che c'è stata e che, e che la CEA ha perso nei confronti di un, di un utente e soprattutto anche quello che voi come comitato state facendo con gli sportelli e tutto il lavoro che state producendo uh -huh. per i cittadini a Frosinone. Sì, sì, infatti il sì, lavoro di sportello è proprio questo qui appunto, mh, prima vi parlavo delle contestazioni no che fanno gli utenti e appunto queste contestazioni sono proprio partite dai da cittadini stessi, no? quando nel allora era il 2007-2008 c'erano stati degli aumenti in bolletta veramente insomma consistenti e quindi i cittadini hanno incominciato a, a, a preoccuparsi, a rendersi conto poi di quello che stava succedendo. e quindi da lì appunto ha iniziato tutta quanta l'attività la, de, degli sportelli sulla, mh, sul territorio provinciale. E per quanto riguarda quello che dici tu della, mh, della sentenza del Tribunale di Frosinone è stata quella, riguardato proprio un utente di, del Comune di Ceccano a cui Ace aveva staccato l'acqua. E, e niente è stata condannata dal tribunale a riallacciare l'acqua e a pagare anche tutte quante le spese quindi ecco per questo ancora una volta insomma, è stata la magistratura che si è di fatto sostituita alla politica nella tutela dei diritti dei cittadini no? ancora una volta. Ecco. Perché ma di fronte così perché? Hm, dimmi, dimmi. Eh, no, no, no, perché eh, questo purtroppo diciamo Acea che sia Acea do cioè che, quindi quella che gestisce su Roma è diciamo provincia o. Aceato 5, quella che gestisce in provincia di Frosinone diciamo, ormai si sta distinguendo particolarmente per questa pratica vessatoria dei distacchi sono sì, moltissimi anche, anche qua a Roma però ecco, sì. rispetto a tutta questa situazione e a, diciamo, che tu hai descritto adesso cioè appunto da partire dai distacchi ma anche tutta la questione tariffaria la mancanza di investimenti che poi hanno delle rigadute, come dicevi te, da una parte sulle perdite, dall'altra eh, sulla questione della mancata depurazione e quindi il fatto che ci siano delle conseguenze disastrose sull'ambiente, su, sui sui mh, corsi d'acqua, eccetera. Ecco, qual è la, la soluzione che si prospetta, o comunque che si vorrebbe. perseguire, se c'è qualcosa diciamo anche di pratico che si può Ma mettere in sì, campo sì, per sì, uscire sì. fuori da questo meccanismo sì, per vabbè, noi chiaramente come comitato abbiamo le idee molto chiare rispetto a questo e secondo noi ecco, l'unica soluzione possibile e proprio anzi eh, dovuta ai cittadini è proprio quella della risoluzione contrattuale per colpa del gestore che deve essere, deve avvenire in sede di conferenza dei sindaci, ovvero in conferenza dei sindaci eh, deve essere votata la risoluzione contrattuale per colpa del gestore, che in realtà insomma è oltretutto molto molto semplice, però noi ecco ci stiamo provando da diverso tempo, sono state convocate addirittura tre conferenze dei sindaci, cioè le ultime tre conferenze dei sindaci convocate erano state convocate con all'ordine del giorno la risoluzione contrattuale. e si sono risolte tutte e tre volte non nulla di fatto, addirittura l'ultima volta, quella del 9 settembre, è stata l'ultima conferenza, addirittura c'è stato una, un gravissimo stravolgimento dell'ordine del giorno per cui poi la conferenza secondo noi si è risolta anche in una cioè in una in qualcosa di illegittimo assolutamente. Cioè, veramente illegale perché è stato stravolto l'ordine del giorno per cui è stato votato alla fine una mozione dei, dei tre partiti che si erano messi d'accordo per chiedere alla Sto eh, entro 60 giorni un, un documento in cui praticamente venivano denunciate tutte quante le inadempienze le le, ecco le La, appunto la questione degli investimenti non effettuati del, del gestore oltretutto i 60 giorni sono scaduti già abbondantemente e la Sto ha prodotto di fatto questo documento che è arrivato alla segreteria, cioè alle segreterie comunali di tutti i comuni del territorio e noi stiamo chiedendo ai sindaci di, appunto, in base a questo, riconvocare la conferenza dei sindaci e di discutere la risoluzione contrattuale, cioè discutere e votare la risoluzione contrattuale. La consulta d'ambito si è riunita una volta e ha quasi censurato la, la calendarizzazione di questa conferenza e adesso deve riunirsi a breve, non lo so, c'è stata lunedì scorso la, la consulta e, insomma... Si, si dovrebbe aggiornare ecco, a giorni bene però Ringrazio... insomma, la soluzione è questa cioè per noi è chiarissimo risoluzione contrattuale per colpa del gestore da parte ecco, dei, dei sindaci quindi il, il voto dei sindaci e poi chiaramente visto che e nel il 31 dicembre 2012 ci sono decaduti gli che ci sono tutti i presupposti per ripubblicizzare il servizio, facciamo appello alla Regione Lazio affinché legifichi con urgenza anche il nuovo assetto del servizio itico integrato e che lo faccia seguendo i principi che sono nella nostra proposta di legge regionale e che quindi insomma si rispetti eh, si cioè Si stabilisca che l'acqua è un bene essenziale alla vita, che venga esclusa ogni logica di profitto dalla sua gestione, che ponga al centro la tutela delle persone, del territorio e quindi ridia effettivamente ai cittadini, agli enti locali il, il controllo e la gestione del servizio. e questo sicuramente lo faremo in questi tre giorni credo che sia stata sì. chiarissima ci ritroveremo sicuramente in piazza davanti alla regione per ribadire tutti questi concetti con, con forza ti ringraziamo sì. del del del tuo contributo e appunto a presto grazie a voi ciao. Sì, a presto ci vediamo il 29 sì. sotto la regione okay. ciao, ciao ciao grazie ciao, ciao. Facciamo la seconda pausa, vi ricordiamo ancora il numero di telefono della radio 06 49 17 50, Red Light U2. Eccoci di nuovo qui per un nuovo intervento da parte del comitato di Viterbo, della zona di Viterbo, dove c'è in collegamento con noi Francesco. Francesco ci sei? Sì, eh, ciao. Ah, ci ciao, ciao Francesco eh, mh, Francesco fa parte del coordinamento dell'acqua pubblica di Viterbo e ci illustrerà adesso un po' quella che è la situazione eh, dell'acqua dove in questo caso non c'è la CEA ma non è che le cose vadano molto meglio rispetto eh, ad altre parti della regione Allora Francesco, no. raccontaci un po' com'è la situazione dalle due dalle parti dunque la, la provincia di Terbo è gestita attualmente da una società per azioni partecipata esclusivamente dagli enti locali cioè dai comuni e che però non raggruppa nella eh, sua gestione tutti i comuni nel senso che partecipano al capitale ma non hanno mh, diciamo devoluto la gestione a questa società che si chiama Talete. e questo ovviamente crea Eh, molteplici problemi perché eh, diciamo il, il, il, il piano finanziario di, queste, di questa società ovviamente risente della mancanza di concessione, una mancata concessione che fa eh, riferimento a una difficoltà dei sindaci, dei, dei comuni che non aderiscono a sottostare a un processo che di fatto diciamo è un processo di privatizzazione anche se la società è interamente eh, partecipata da capitale pubblico dai comuni. e eh, Perché? Perché questa società eh, in effetti eh, applica eh, le disposizioni, la legge derivati dalle legge galli per cui tutti gli interventi eh, sugli acquedotti eccetera, vanno a finire sulla tariffa, la tariffa aumenterebbe è aumentata in modo molto elevato, aumenterebbe in maniera insopportabile per i cittadini e questa è una delle cause per cui i comuni si sottraggono alla concessione del servizio idrico e mantengono in proprio, molti comuni, più della metà dei comuni, mantengono in proprio la gestione, perché qui a Viterbo Diciamo di acqua ce n'è in sovrabbondanza, anche se eh, è un'acqua cattiva, nel senso che voi sapete eh, dalle cronache che ormai eh, diciamo ci investono da due o tre anni, di questa emergenza arsenico cioè della presenza di arsenico e di fluoruri nelle acque del Viterbese in quasi tutti i comuni, eh, diciamo su 60 comuni sono in di, di circa 56 comuni. Ehm, presenza di arsenico, e di fluoruri che rende eh, non potabile l'acqua e eh, questo appunto è anche un altro problema insomma che si aggiunge a questa difficoltà di gestione che si è aggiunta a questa difficoltà di gestione eh sì eh... rispetto a queste problematiche che tu ci hai appena esposto qual è il ruolo che fino a oggi ha avuto il, il, il, il comitato di Viterbo e quali sono le, le prospettive e i progetti futuri per eh, cercare sì. di arrivare a, a, a un cambiamento radicale di quella che è la situazione attuale Beh, ovviamente è stato quello di eh, pressione per quanto riguarda verso le autorità locali, i sindaci per quanto riguarda una intervento sulla potabilità dell'acqua perché l'acqua con presenza del arsenico non solo non è potabile ma maggior parte di casi visto il tenore abbastanza elevato eh, ne è vietata l'uso anche per uso igienico per lavarsi addirittura comunque per cucinare e quant'altro quindi adesso diciamo la fase emergenziale impegna i comitati mh, molti cittadini molti comitati che sono nati eh, sul fronte della, della bontà dell'acqua, della potabilità dell'acqua. Mentre per quanto riguarda la, la diciamo la gestione in toto del servizio idrico, eh, noi ci rifacciamo a quel referendum del 2011 che è votato da oltre 26 milioni di persone in tutta Italia. pretende, eh, ci ha detto che l'acqua, la gestione dell'acqua del servizio idrico deve essere pubblica e per pubblico ovviamente intendiamo non solamente il fatto che venga gestita da un ente pubblico, un ente locale, comune, <coughs> regione o provincia o quant'altro, ma che sia sotto il reale controllo pubblico, perché c'è una bella differenza. ad esempio qui proprio nella provincia di Viterbo questa rete viene fatta passare in questa società viene fatta passare per pubblica eh, perché è partecipata con capitale dei comuni ma è una S.P.A. cioè risponde al diritto privato tant'è vero che ci sono avute delle, delle, delle contenziosi addirittura tra questa società e gli stessi comuni che partecipano cosa assurda insomma e mh, il cui controllo Eh, il controllo di questa società è sottratto completamente ai comuni. Eh, C'è questa norma, e adesso dovrei entrare nel tecnicismo, diciamo, per, perché il pubblico controlli un'azienda, eh, deve essere questa azienda eh, considerata come una propria eh, una proprietà, una filiale diciamo del comune, tra virgolette, ecco, tanto per capirci, un'azienda eh, un propria. E quindi, ad esempio, il controllo può avvenire attraverso eh, dei delle periodiche ispezioni o, o quant'altro verso la società, da parte dei consiglieri comunali, dei sindaci. Quello che si chiama eh, eh, il controllo analogo per le società che dipendono. Beh, un giudice ha detto che i controllati non possono essere controllori, per cui i comuni stessi non possono controllare la società che fornisce loro. il servizio idrico ha un bel paradosso per chi sia considerata pubblica e noi quindi pretendiamo chiediamo che questa società venga eh, eh, diciamo eh, venga eh, distrutta, <ride> si esaurisca e si ritorni a un sistema di eh, gestione e controllo realmente pubblico attraverso le, le istanze locali a questo proposito la legge di iniziativa popolare sulla quale è stato costruito anche il, il presidio che si farà che inizierà dopodomani sotto la regione alla, eh, sotto la regione Lazio quindi sopra Colombo, e appunto tenta nella proposta diciamo, di riorganizzare il servizio idrico nel Lazio quindi anche nella provincia di Viterbo eh, so, mh, mh, prendendo a una gestione di tipo diverso di tipo consortile tra comuni Eh, che abbiano come riferimento il bacino idrico piuttosto che un bacino geografico eh, di cui si perdono le dimensioni e il controllo inesistente. Ecco questo dal punto di vista così delle della, della normative, della legislazione e della possibilità che l'acqua ritorni in possesso degli enti locali e dei cittadini, appena sotto controllo, è una cosa assolutamente importante. Su questi due fronti, quindi potabilità dell'acqua e lotta per l'approvazione di questa proposta di legge di iniziativa popolare che è stata promossa dal forum e che ha avuto la visione di decine di migliaia di cittadini e anche dei comuni che l'hanno sottoscritta, diciamo ecco, questo è l'impegno dei comitati nel Viterbese. Sì, eh, mi sembra che tu abbia spiegato molto chiaramente anche eh, per quello che riguarda eh, Viterbo e la sua provincia che le motivazioni a, ad essere presenti al presidio e rivendicare nei confronti della regione Lazio eh, la necessità di mettere mano in tutta la regione eh, con una nuova legge è, è fondamentale. Noi, Francesco... È fondamentale, sì. Sì, noi ti ringraziamo molto per, per il tuo intervento e speriamo di rivederci presto. sotto la regione con, eh, con, eh, con tutto il comitato il, tu, il comitato di che ringrazio di vi, vi a nome del comitato dell'acqua degli amici dell'acqua pubblica <ride> ciao ciao ciao ciao eh, sì allora andiamo verso la chiusura e solo per eh, in parte chiarire un po eh, diciamo Questa questione dell'arsenico, anche perché sembra che ci sia stato diciamo una sorta di avvelenamento eh, di punto in bianco del, dell'acqua eh, che viene erogata in quelle zone del Viterbese, ma eh, ai noi anche in altre zone del Lazio, per esempio qua vicino Roma eh, c'è tutta l'area dei castelli che è interessata da. Ehm, Da questo, da questo problema eh, che è un problema che ha origini sostanzialmente naturali, in parte eh, ovvero la mh, la questione è che gran parte del, de, de, della par, gran, parte, gran parte del, del Lazio eh, sul, sul lato sul versante tirrenico è, è ricoperto da terreni di origine vulcanica che naturalmente hanno al loro interno presenza di arsenico e di, di fluoruri e, e che quindi eh, si diluiscono nel, eh, nelle acque e il problema è che appunto questa è una causa in un origine naturale della presenza di queste sostanze nell'acqua ma la loro Concentrazione e soprattutto l'aumento della concentrazione negli ultimi anni è dovuta all'impatto dell'uomo sulle falde, ovvero laddove si. sovrasfrutta una falda per eh, diciamo aumento dell'urbanizzazione piuttosto che aumento del, dell'industrializzazione o piuttosto per, eh, per l'impianto di eh, colture che non sono eh, consone a, quel, a, quel, a questo tipo di, di clima. Pensiamo per esempio in tutta l'area eh, del versante sud dei Castelli in cui la vite Cultura, diciamo ormai centenaria in quelle zone è stata sostituita con il kiwi che è una delle piante più idrovere, ha portato a far sì che la falda si sia depressa, abbassata a velocità eh, enormi e quindi le sostanze che erano contenute diciamo in quell'acqua eh, si vanno mano a mano a concentrare e questo eh, è il risultato per cui poi una volta che viene emunta e quindi poi distribuita eh, con, eh, con gli acquedotti eh, si registrano concentrazioni che superano i limiti della, della potabilità e quindi danno problemi enormi per, eh, per, la, sua, per la sua distribuzione E, e quindi su questo diciamo c'è un appunto eh, deriva da un utilizzo dell'acqua che è contro diciamo, il principio madre che la vuole appunto, un bene comune e comunque una risorsa da conservare ma invece appunto, la si considera una merce da sfruttare e mettere sul mercato quindi eh, nella maggior quantità possibile perché appunto se ne trae un profitto. Ecco queste poi sono le conseguenze che si pagano ai noi sulla pelle dei cittadini da una parte perché non viene erogata acqua Eh, oppure perché viene erogata con quantitativi rischiosi per la di sostanze cancerogene come l'arsenico il, il, e che mette a rischio la salute eh, dei, dei cittadini e delle cittadine ecco poi per concludere brevemente Oggi abbiamo parlato appunto della, rispetto al Lazio di sostanzialmente tre situazioni, ciò che sta avvenendo su Roma, eh, a Frosinone e a Viterbo. Sappiamo che ci sono altre vertenze aperte storiche è quella nei confronti di Acqua Latina con il comitato in primis, in prima fila con il comitato di Aprilia che contesta ormai da metà anni 2000 le bollette o qualche migliaio di famiglia che appunto non paga le bollette a questo gestore privato e anche eh, su Rieti c'è tutta una questione ancora aperta, un contenzioso tra la lato e quindi la parte gestita da Acea eh, su Roma perché l'acqua di Roma che sappiamo essere di ottima qualità è tale perché appunto proviene dalle montagne reatine e in particolar modo dalla sorgente del Peschiera. Ecco, su questo c'è un problema enorme perché non viene, eh, diciamo, sostanzialmente ripagato un, un danno ambientale che viene fatto, ossia. Vien, viene prelevata una quantità d'acqua pari a circa 10-15 metri cubi al secondo dalle sorgenti del peschiera che ricordiamo sono tra le più grandi d'Europa viene messa nell'acquedotto e portata eh, a Roma e è evidente che ci sono dei danni ambientali conseguenti dovuti al fatto che il fiume peschiera eh, non ha nel proprio alveo una quantità eh, pari circa mh, a, un, a più della metà dell'acqua che che sgorgerebbe dalle, dalle sorgenti e che quindi andrebbe a, quindi a, a contribuire al deflusso di quel, di quel fiume con tutte le problematiche connesse agli ecosistemi eh, fluviali e quindi sia alla flora e alla fauna ma ovviamente anche a tutta quella che è l'economia che eh, cres po potrebbe crescere e, e, mh, e proliferare intorno a, a una presenza d'acqua così, così abbondante. E quindi ce ne sono di questioni aperte nel Lazio e sicuramente le, le, le affronteremo anche nel prossimo futuro. Ricordiamo solo l'appuntamento del, del Presidio che appunto è per, Vene per eh, mercoledì 29 alle ore 17: c'è l'apertura del Presidio, e poi il 30 sotto a Piazzale Ostiense sotto la sede di Acea ci sarà proprio un Presidio eh, per rivedere. La ripubblicizzazione di questa azienda è e contro l'accordo fatto con la società israeliana, complice appunto di una, di una violazione dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese perché sostanzialmente viene sottratta l'acqua. e a questa a, a, ai cittadini e alle cittadine palestinesi e poi il 31 ancora uh, l, alle ore 17 assemblea pubblica a cui eh, parteciperanno diverse realtà attive su Roma per, in difesa dei, dei beni comuni ovviamente noi saremo per questi tre giorni sempre lì costantemente sotto la, la regione vi invitiamo a partecipare tutti le informazioni e i dettagli potete trovarli come dice lo spot su acquabenecomune.org ma anche su acquapubblicalazio.it vi salutiamo e ci vediamo poi fra circa un mese sempre con l'acqua e l'acqua pubblica